Хоча переважно на євриті. Але ситуація гнила як не крути. Ні коня, ні Олега, ні станції, І зерно Юрія проростає з протилежного боку гори трилисником якогось Стахія. Я не в шоці, я просто в ахуї. Ні коня, ні кони. Ну, це таке, згодиться дзеркало і яка-небудь дощечка вербовая. Осідлав і гайда до раю. Суха сакори гілка, недопите саке, Все, що залишилось від попереднього самурая. Скачу на дощечці, і ржу галябардою, До дзеркала молюся, коротше тренуюся.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 Ну, бо справді, пофікті підземелля, Рухи опору, пори ока, ідеш, Чи то пак і врит, уся ця морока. А, то ти ідеш чи не ідеш? Їдеш, не їдеш? Тут уже сам вирішуй, коли іде. Вирішуй, що важливіша, її алергія, Чи твій плеврит?